Əl-Qələm Qələm Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahım adı ilə Nun Vəl-Qələmi və mə yəsturun Nun And olsun qələmə və qələmə alınanlara Mə Əntə bi ni'məti rabbik bi məcnun rəbbinin mərhəmatinə görə sən dəli deyilsən. Və innə ləkə məmnun Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır. Və innəka lə'alə xuluqin Həqiqətən də sən böyük əxlaq sahibisən. Esadun siru yebsirun. Sən də görəcəksən, onlar da. Ey aykumul Hansınızın dəli olduğunu. İnna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi Şübhəsiz ki, Rəbbin onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır. Fələ tıqil haqqı yalan sayanlara güzəşdə getmə. Wəddü ləv tüdhinu fəyüdhinun Müşriklər istəyirlər ki, sən onlara güzəşdə dəsən. Onlar da sənə güzəşt etsinlər. Wala tuti etmə hər tez-tez andıçana alçağa. Hammazin mashain binmim Keybət edənə, dedikodu yayanə. Menna'in lil kheyr mu'tadin athim xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, ətullin bə'də dəlikə zənim, daş ürəhliyə, bunlardan sonra da başqasının adını mənimsəyən tırıldakçıya, ən kənə zəməlin o adam var dövlət və oğuluşaq sahibi olsa belə, İzə tütlə əleyhi əyətunə qalə əsatirul əvvəlin. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman, bu keçmişdəkilərin əsatirlərindəndir deyər. Sənə Biz onun burnuna damğa vuracaq. İnnâ bələvnâhum kəmə bələvnâ asxabəl cənnəti id əqsəmulə yasrimunnəhə musbixin Həqiqətən biz Bağ sahiblərini sınağa çəkdiyimiz kimi onları da sınağa çəkdik. O zaman Bağ sahibləri səhər açılanda Bağda olan meyvələri mütləq dərəcəklərini and içmişdilər. ولا يستثنون ولا bir istisna da etməmişdilər. فطاف عليها Onlar yuxudaykən Rəbbinin əzabı o bağı bürüdü. و اصبحت Bağ yanıb zülmət gecə kimi qap qara oldu. Onlar səhər qaldıqda bir-birlərini çağırdılar. Ani qudu ala haddikum in Əgər meyvə dərəcəcəksinizsə bağınıza erkən gedin. Onlar bağa yollandılar. Yol boyda da bir-birlərinə belə pıçıldayırdılar. Əllə <gülüyor> Bu gün oraya yanınıza heç bir kasıb girməsin. Əqadə Onlar bu məqsədlə kasıbları bağa buraxmamağa qadir olacaqlarını zənn edib erkən getdilər. Ələmmərəhə qālū Bağı görəndə isə belə dedilər Deyəsəm biz düz gəlməmişik Xeyr Biz bu bağın xeyrindən məhrum olmuşuq Onların ən insaflısı dedi Məyər mən sizə Allahın şəninə təriflər Söyləyin deməmişdim Qalu subhane rabbina İnna kunna Zalimin Onlar dedilər Rəbbimiz Pakdır Müqəddəstir Həqiqətən də biz özümüzə Zülm etmişik Fəəqbələ bağduhum Alə bağdın yətələvamun Onlar dönüb bir-birlərini qınamağa başladılar. Alayya veylana inna kunna Və dedilər: Vay halımıza! Biz həddi aşanlarıq. Asa <gülüyor> rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina ragib. Ola bilsin ki, Rəbbimiz bizə bu bağın əvəzinə ondan daha yaxşısını versin. Əlbəttə, biz Rəbbimizə yönəlirik. Dünyadakı əzab belədir. Ahirət əzabı isə daha böyüktür. Kaş biləydilər. İnnel-muttaqina 'ind rabbihim jannatin na'im Şübhəsiz ki, müttəqilər üçün Rəbbin dərgahında nəyin bağları hazırlanmışdır. Afa naj'alul muslimina kel Biz heç müsəlmanları günahkarlara tay tutarıqmı? mə ləkum kəyfə təhkumun Size ne olur? Necə höküm verirsiniz? mə kitabun fīhə tədrusun Yoksa sizin ele bir kitabınız vardır ki üsyankarla itayətkarın eyni olduğunu ondan okuyursunuz inə ləkum fīhə ləmə təkhəyyarun Ya da onda Beğendiğiniz her bir şeyin sizin olacağı yazılmıştır. Əm ləkum əymənun aleyna bəliğatun ilə yəumil qiyaməti inna ləkum ləmə təhkumun. Yaxud bizimlə qiyamət günlədək əh eh, ki, istediğiniz her şey sizin olacaqdır. Əm ləkum əyyuhun bidəlikə Onlardan soruş ki, kim buna zamin duracaqdır? Yoxsa onların şərikləri vardır. Əgər doğru danışırlarsa, onda qoy şəriklərini gətirsinlər. يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أياغın açılacağı və onlar səcdiyə çağırılacaqları lakin buna qadir ola bilməyəcəkləri gün خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Onların baxışları yazıq görkəm alacaq, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Hərçəndir ki, onlar dünyadaykən, sağ salamat halda səcdə qılmağa dəvət olunurdular. Fədərni və mən yükəddibu bihədəl xədiq, sənə stədricühüm min xəytu la yəqləmun. Bu sözü yalan sayanları mənim öhdəmə buraq. Biz onları toğlayıb, bilmədikləri bir yöndən tədricən əzaba sürükləyirik. Və umli ləhum inə keydi mətin. Hələlik mən onlara möhlət verirəm. Şübhəsiz ki, mənim kafirlər üçün qurduğum hiləm çox güclüdür. Əm tesələhum əcrən əm tesələhum əcrən fəhum mim məğrəmin mutqalun Yoxsa sən onlardan bir muzd istəyirsən və onlar da ağır bir borca düşüblər Əm mə'iddəhumul geyb fəhum yəktubun. Yoxsa qeyb onların əlindədir və onlar da ona baxıb istədiklərini yazırlar Əsbid li hukmi rabbika və la huti idnada və huwa Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et və balıq sahibi Yunus kimi olma O zaman o qəm qüssə içində Rəbbinə dua etmişdi Ləula enta kehu ni'matum mir rabbih lanubd bil'ara'i wa huwa ona yetişməsəydi, o qinanmış halda heç bir bitki bitməyən boş yerə atılacaqdı lakin Rəbbi onu seçib əməli salihlərdən etdi. Və iyə kədülləzinin kəfrulə yizniqunəbəbsarəhüm ləmməsəmiəz-zikrə vəyəqulun innəhū ləməcnun. Həqiqətən kəfirlər zikri eşitdikləri zaman öz baxışları ilə az qala səni gözə gətirələr. Onlar çarəsizlikdən O, dəlidir deyirlər. Və mə huvə illə zikrullil aləmin Halbuki bu Qur'an, aləmlər üçün öyüd nəsihətdən başqa bir şey deyildir.